اللهم يا محول الحول والاحوال حول حالنا وحال المسلمين الى احسن الحال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يقفه قولي لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناء انتا كما اثنيت على نفسك لم ترحمنا وتصبر لنا لنقوم علما من الضالين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيق الا بالله ولا اعتمادي وما توكلي الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد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 ويقول تعالى ورفعنا لك ذكرك يقول المصطفى صلى الله, صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه قالوا ما هي أفضل الأعمال يا رسول الله قال العلم بالله فقيل له أي العلم قال العلم بالله سبحانه وتعالى فقيل نسأل عن العلم فتجيبنا عن العمل نسألك عن العمل فتجيبنا عن العلم قال إن قليل العلم ينفع مع العلم بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال جماعت الدرشمنان يوم من واجدين من التيمة صلى الله جل جلاله وجل شانه وإن شاء الله رمضان صدق جث مسلمان وانا كان بوتس قبولة قبولة Salavatin e salamin që po e qojë Mohamed Mustafa sallallahu alaihi sallam, Allah e dërgof të e vorë i ti i shajt. Inshallah për shdo salam edhe salavat zëtri se i qojëm ne Allah u ka dhëtë se vapëm bine i zbrit. Hadisin me të cilin ngelem promna, ndersin e sodit, gjismën e hadisin dhe ta vazhdojmë, sante edhe e në vazhdimë, فرسول الله عليه الصلاه والسلام انكم اصبحتم في يوم في زمن كثير فقهاءه او يشوكتمي او صحابته مثا يو, يو كن الارض منيكو كوفقهاءه علماء دين الاسلام يعني شوم قول ابو امريكا عليه الصلاه والسلام ايش هاي ورقه ابن ما kejtë shok të ati, kejtë ishin dhjetartë mlajtë. Kalilun kurra uhu. Fa, ata që e ledzojnë kur anikërimin edhe diturien janë pak. Pse ka thonë kështu? Fa, këthirun fukaha uhu, kalilun kurra uhu. Fa, ulemot në kohën teme, fa janë shumë. A ledzojnësit e dituries janë pak. Pse kështu? Atëherë gjemot, pak njerës kanë ditë më shkujtë edhe më rezu. E po dituria ka, morë pra, në përmet më thumës për menjshë. Ishte koha e freskijës trunit me modhja në gjitha kohat, kur një njeri atë shkem dhe gjonte prej qetrit, asë një fjalë nuk i mungon të mo. Kupa shku puna në që njerë kemi thonë, se njërëni një kaside, një vjersh me një mi vargje e ledzonte, ajë qëtëri nimi vargë menit ngu me dhinte për menë shkejtë për haqë kakë sa Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam ju në kohën e ju vjeni kur djetarët janë shumë le dhuzit janë fak wa khutabauhu qalil edhe fjall mbajtë së pjegust edhe këto janë fak e di në gjëmoj pëse ka thonë qdo se në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam njerëzit nuk jipshin pëtfaja Atë djetar të djetarët e mdoj, që si lëshin rratë Mohamed Mustafat, nuk kjipshin për të fajë. Pse atë unë kohën e ti s'kanë dhënë për të fajë? Kusht me dhënë për të fajë? Tu u kohën a i gjalla, që e kohën e kjipa nga mërën e alisatë, së nga për shko vete. A i shte zëtëria që i vend të shëriatin në përmet kurani kerimin? Pra... Khotaba uhu kalil, thë atë shka folinja në parkë. Ua se iluhu këthirë, kalilun, kalilun se iluhu. Fa, në kohën teme, në kohën teme, pyjtë sa t'janë pak. Kse ishin në kohën e Muhammed A.S. Atështë ka pyjtë si në pak. Ishin pak se zdo kushë prejative ishte i freskët me ndëgjuhe dhe me kuptu me të farën shumë mirë, sa që shumë pak ju dashte për nga merin me vetë masë. Kishin nuren, një në shkojke në pazarën, sa fa, gjithë ditën pëllojke, që që në vetë e likë e mengu, që ka po venë prej qënë i të Muhammed Musafaj, sallallahu alai sallam. Mbramje, e mësë e këpër menjë. Në esri të ndroshin, pëse me ve, s'kishë nevojnë rasullu lajt, alisratu selam, i që pa në almija parashtru pëjtje. Ta u akathirun muatu, a ato që ka derdhin ilëm kohën teme, janë shumë, pëse? Pëse? kejtë sahabët, qëka nishin, që vike pja Allahu gjëllë në gjëlelu, edhe qëka u folke hadis, ku e za të tëshin qetrin, pa me vullnet, jasë një gojshin. Do të dërësit e diturijës në kohën teme, jërë shumë. El amelu fi i khajru minë ilim. Këtu aqëllimi me mëgri. Tha puna në kohën teme, është maherë lisë e diturija. Puna me punu në kohën teme, është maherë lisë e me ditë shumë ngore pa ngadalëitet alayhi salaam sa, je, zemen, fukaha Fukahat, fikit, sa të mdojt, do të vijë një kohë ka marrë koha kanë mëndruar aport kanë mëndruar koha ndrishe qalilun fuqaha fuqahat dhe atar të fqit për gjërat e mbyllë të shariat me seleve të shariat do të jenë shumë pak tash pron ata që rëndësisht e njohin islam në numri ative Do dje e në gjishtë, pak do të që. Këthirën në khutaba uhu, kurse, ato qka folin për islam, ato do tjenë shumë panumër. E njoni fol me ajete, qëtri fol me hadise, njoni me ajete, qëtri me hadise. A ka studiu mirat ajete, a se ka studiu mirat ajete, a ka studiu mirat, mirat hadise, a se ka studiu sprijh punë. Allah i ka thonë, përka meri, ka thonë, Allah i ka thonë, përka meri, ka thonë, katërot loë është plësë. Kalilun më këtu me vullet djetarë që e së tërvitin të turi e shumë pak dhëtë këtë. Dhëtë vjen koha kur hoxat dhëtë qkojnë më njësë në, në punë, ora gjashtë, apo shtarëtë, dhëtë punojë të eri ora në di. Kur të botë ora në di, dhëtë ahipe keren të qkojnë në, në shpit vetë, edhe të i veshe pijamat, edhe të rjenë fotelen e vetë pijamat të i kalavit e thmite vetë, se s'ka nevoj mos e a ka një punë shtator tator por sot e ka biti is mos katastrofa e umatit Muhammed aleyhissalatu sallam katastrofa e muslimanëve ato çka kurac pik të para në herë me punu të ator edhe me mi vesh pijoma të mbas dite nuk ka kanë lidhën me xhallar kjo punë kjo punë nuk ka kanë lidh këta e kanë marr xhallar vetë Beka ka në lidhën kjo Robi, një shkretin, feudalizën E kanë qunë punë sa ati gjashë sa bale E kanë prunë dim lejtë notës të shpia Asi hangrëm mirë, asi frimë mirë Punojë gjithë ditën me kose, me shatje, me drapën e me qikic Sa gërë gjithë notën e gjithë ditën Kur me fletë, kur mu kësit e smitë Kanë bëha në këtë revolucion Revolucion i francesi njërë Revolucion i gjerman njër, i njërë Revolucion i anglez i njërë Revoluc revolucioni Algirit, revolucioni Egiptit kanë bërë këtë revolucionës sa sa atë duhet me përru një njëri në dë njo kanë ardhëm terit e një konkluz se dimë dhe gjashmë dhe torë një njëri duhet me pas regullat tjera me familjen një lidhën, shkat doja e të boje a borgjin, qeverijës ja ka të torë, qështu kanë faunë të torë, shikështu shikë. hodja i sodit e ka më këtë këputë për vetit të torë në gjash të abale me shku në z Me ardhë dhe momës me e zatejt kërkurëse, a konë punë. Ki njeri sa konë punë, ki duhet e nëzë ma zdi të mua angazhu me hinë punë. Për çka këse në nuk e kemi me sahatë, në nuk e kemi me ko. Me qenë se në, unë e kam argumente, jo këtur Allah vesh me bo, me sulmu njërën. Po me qenë se me ko a kjo punë sa këtu me, Allahu gjën le gjën e luhu e kështë të bo që i sahati gjashtë, falët sa bëjë, sahati të të gjimë, pauza o devet do devet i po, për 9, të rinë 9 dë gjimës, falët dreka, ndimë let, e kjo dreka, ndimë let, falët i qinia, sa ati një akë, shomi, ndia të tia, u kri, të të sa ata, pu në mëzot, shtiliron e qasë më let, dhe njo, për i ka daktis, 5 vakës të të nëmozit, 24 orë, sa morin verës, ato prejkoz, urak, 3 gjimës, 4, sa baj, ndimë let, dreka, sa sahat, bojnë, të, të sahat, Ora 5 i qinia Edhe 5, 3 mëlletor Ora 7 të gjimë, 8 a këshomi Edhe 3, 6 mëlletor Ja cia në lejt verës Pra dhe 3 orë sa po 8 mëlletor ko E Allah u gjelë në gjelë aluhu neve Në 8 mëlletor në paska majtë quth Orari jori punës ka në majgatë se orari kojarës Pra në kemi gabim këtu Për çka kjo na zvoglon punën? Por çat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thon, para katër sheku i me mu'tuhu qalil. Ato çka do ta derdhin ilmin vë dot vullnetaris pandërpre do të jenë shumë pak. El 'amal fihi khairun min el 'ilm. Po el ilm fihi khairun min el 'amal, në zakman dituria do të jetë më mirë se puna, më herlis e puna. Në ko do të jetë më herli mendica me, me punën së shto dhëtë vinë problemet dhëloja no, Rasulullah së të sëllam, ta kurse në temë, nëko në temë, është puna ma e rlise diturija. Ma abad Allah ta'ala, ma ubbid Allahu ta'ala bëshej in afdal min fokhin fit din, ta ibadet mët dashur që i kanë dashë dhërëb, e Allahu gjëlle gjëleluhu me afruzë zotë gjëlle gjëleluh, ëtë është diturija rrës islamit, me i njodhë që ka e nësat fatarë, me njofë ilmin e besimit, me njofë diturien rrës komentit koronit, me njofë hadisit, me njofë regullat e fëkjit, me njofë regullorët e islamit, ku prishet edhe kundreqet një gjanë këtë din, me shite dhe me blejt si pas shëriatit, me umartu si pas shëriatit, me uda si pas shëriatit, gjdo punë që ka ta bajsh si pas regullorës e islamit, i badet më të dashur që ke afru për vetit, Allah u gjëlle gjëleluha në shqitej, Shëryojtin tanta jepësh mirë. Wala faqihun wahid ashad 'ala shaitani min alf 'abid. Ne alam meni fshaq, ne alam meni popull, ne dietar, meni millet, por shajtanin na shum më i mundshëm, më i më, më i fuqishëm edhe më i damshëm, më i rrezikshëm se ni njeri sivojn zot te ibadet fatje. Ëmthon pse kështu? Ka thonë shejtoni shiqëni, atë që i ban i badet zotit pa dituri, ne ka thonë shejtonat lujnë me te, së kur shkaluin fmit me topin. Muk shto, ne shejtonat lujnë me te, së kur shkaluin fmit me topin. Ka thonë, për shkai banin namaz ati? Në pa i sa të di shka atu bo. A i lukat e di shka atu bo. Në kejt vezveset e tona i ka lujmë në përmet namazin ati dërta krije, edhe shumë pak pina mozit ati lomë për me gjitha i nesër. Lujmë me ta në masë. Ja nisë me bërë hesapë në masë. Mësë ti cekin gjonat që i kimi spjegun që në herë. Masit li dhe të u dhu bille, mësë bille, tani hënez disa derë të i merë në apërmen të ufarë. A shëjtoni, disa njerës më doqë të jamendojnë një pa figure cila vjenë të na, kjo sa është realitet, e thone shëjtonu, je gjri, feb Shejtoni hetë njënin për neve mrena, së kur shka qarkullon gjakë ku. Shejtoni qarkullon njënin për neve mrena, së kur shka qarkullon gjaku i jurë. Dhe të dhëtë, aja mrena, pa aja, aja qka tonë? Aja dënë me angushtu jetën, aja për me me të ti i lirë, se ndërishë, ndëgjëm një mirë shka për një plesë, zë mothin dërshën. Kur jam këtu të shejtoni e hetë qarkullon mrena, së kur shka qarkullon Pro, që shornojmë në kështu bashkë edhe aje dhe nga me një vend? A thonë, jo, ashe mundën prej ti me qeni lirë. Qa shtun gjak mrena, edhe ti me qeni lirë, si? A thonë, me angushtu rrugët ati. Me angushtu rrugët ati. Gripi ashe një smundje që le ka një virus të vetit. Ashe një njën me emnin virus i gripi. Edhe aj virus i gripi ta ashe neve mrena, Ash neve mlenajm asina smun, si edhe na bën ashtetson ashtu as me neve. Çka po i bvojm atina pra? Virusit gripit çka po i bvojm? Shkojm te mjeku, edhe e hapni penicillin, ani garamitsin, ani gentamitsin, ani ni ni çorba mitsina. Ku diun se s'kanë hapaj? Edhe çka duhet të i bëj? Duot ta pifë virusin në organizmin ton që ka kalu me ja ngushtu rrugët. Me ni fjalë, me sulmu, me vdek, me likfido si ta likfidoj shata, ti jeton më në herë i lirë, jeton shnosh, banë më mirë. Shejtoni ka thonë në surullaj e sërëptu sëlemë, që arkolon në gjakin e ju, në trupin e ju, së kur shka arkolon në gjakin ju. E që ka mi bo pra? Me shku në ambulonë ta? Kim me siguri, me, me, me, me, me micin kisë mervesh, kim micinët nuk e dimë. Micinë i këtia është që tërsenë. Të Thuëtëi, Audhu billahimin e shëjtonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Që ke po këto? I në kësien një milion e tëtëshin mi kubik e cila funksionon momentalisht e ke shduk, e ke lojnë ja ki ke pengu kejt kanonet ka qarkullojnë anja për gjak ka me atë gjaku i jot i lirë me funksionu drejt edhe me qumë me du drejtë që ka po në ti? Ti si ke lojnë asë një rrugë kul audhu bi rabbi lfalak min shërri ma khalak unë mbrohem o oh Allah me tije prej ati dhjalit të cilin tje ke kriju o min shërri gasikin idha wakab me mbrohem prej ti, prej me tije, prej dhjalit të cili mundot gjatë kohës, lindjës edhe përëndimit të jemë në kontrolën ati o min shërri në fësati për uqad edhe mbrohëm o zotë më tije prej ative grave të poshtra, prej ative grave në musëzë, prej ative grave me moral shumë do bët të cilët, po i mirë këm do pejë, e po i lidhë kënë një e një, e kur po e lidhë kënë atë njën, po e pështikën, në të fëhetë, i thonë që sajë, që sajë, në të fëhetë, po e pështikën, e se shka bojnë me ato pejë ku me ditë përja qojë këndikuj pëja likëra gjemenive ndikun, e ta një shqetsime familjarës atë dush, apo? Kur ndodhe kjo, kur gjosa, ajo e zezë e modhe nuk ndodhe këtu, ajo e zezë e modhe ndodhe qëtër kontën e? A i shqetsumi, kur zoje me i rejtë birët e ative njërzve, që ka shka shkallzojnë i lashtë të ne për këto pejtë e lidhën, për të cilët Allah u gjëllë e zhelelu në kurani kërim ka fol, a to të ne heneze pojnë Nusja vlajt Ha të shkot e shpija të ne mo I thojnë për shembol Vlavi, vlavi jot, bash vlavi E paske një vlasht për dojka I thojnë migja jot Vlavi babëstan për të bajka ti e dam E ai njeri të ne kur qkoj A i jetë të shpija, qishme e dashtat migjeneve Qishme e dashtat Qishme e respektuat nusën e dajës të ne E paske bash të dajt Ketë njerin të dajt e tu I mjerit kejt familje e dajve të ne mo i ftofën, a realitet ati pari s'ka kërgjohë të vërtit. Ati pari s'ka kërgjohë të vërtit. Allah i në, shka ban t'i pradhu, min sharrin në fëfet i filhokat, o zët, mbron për e sharrit ative grave, të cilët i lidhën këto nijek, për i lidhën këndonijen pej, Allah i ka ka zunë kurani kërim surat të lëpalat, e për po i qojke në mëni ven, mos e që këtë i që i bojnë atër pun, po s'mo kën nj shushtu si të su ish kur bish me fletë, që ke surë si takëno ish kur qohës për i gjumit, mos ki i gaj, lov lov janë. Mo kejt pejt e dohonit, ndu njosh ka varga të dohonit, ndu njosh ka emgjit, dohan me t'i lirë nije, kota. Kota, e dini pse? Pse mujizja, sihri egziston, edhe a i funksionon me emnin e Allahu Gjallaj Zhelelu, edhe i bandamët e veta, veç ta kini nërmen, se mujizja gjithë mund, ashme e forët se sihri. Lakini Leonardo po takin i limon, besim se mucjizia as më fort se sehrit. Por çaq, Zoti në Kur'an i Kerim ka thënë sura Taha, "Wa la yuflihu as-sahiru heith ata." Sehrbaz Picado i Dvene, s'ka fajde para mucjizës. Kë ajë ka drejtim hake ne kuj. Në hake ne Musa alayhiselamit, kur ka pas gara. Falem ma alkau qale Musa. Kur i kam cit argumentet edhe edhe edhe ato fëhiret firavni me, me ato muzërat, me ato ministrat e vetë, Musa, a.s. dhe e ka qitë shkopin e vetë, si tëllit vetën. Mirë, a pështoj firavni me, me seher bazët e vetë, a pështoj a fitoj, tëllit e boni, a fitoj a humbi. Pse? A thënë, vële a juf li hussahiru hajto eta, pi katë dohet vejna ishka bansirë, para mu gjizës e kakot. E mirë, kura në i kerim ishka është, Kura në kërimi a mujizë, pra a kaloj njët e pejmet grave para surës kula u dhu birabin falak? Nuk kaloj. Për qatë, u lavë jemë. A ki qem gjithmon me qeni qeni? A ki qeni gjithmon me qeni pa problemin familje? Thuj. Më në shërri në fëfëtë e fil uqatë, o më në shërri hasidin i dhe hased. O zot pët lutëm që të mbrojsh, me ti e pëmbrojëm prej sinit gjelëzë, prej sinit që ka haset mrena, min shërri hasitim i dhe haset, pëse nuk e kalon o me kaqë, o zot pëmbrojëm me ti e prej sinit atish ka ka haset, pëse se kalon me që kaqë po ka thonë, si të bojë haset, aha, pra, a jeti ka doash me në kalzu, se më s'mashtrot dikush me thonë, une s'kam haset. Unë e hoqë jam. Unë e kam hasetin sa një bostani madhë në zemër. Ti e ki hasetin pak matë bogë. Ndo shte e ki pak matë madhë. Vëqë nuk gudzon me thonë njërën i prej njerëzve, unë s'kam haset në zemër. Pse s'gudzon athu? Pse s'gudzon? S'gudzon se është mahluk, krijes, hasetja është krijes e Allahut në zemërën e njerit mrejnë, atër zhdo kush. Për shembo, s'muja e rakit, Më su tutë një. Ska mu tutë. Së muja e rakit. A ka njeri në dunjohë që se ka? Ska. Së muja karcinome ka emin, përshemë në latinishtë. A ka njeri në dunjohë që së ka karcinome? Ska. A ka njeri në dunjohë që së ka të muurë e mrejnë e në trupë? Ska. E pëse do prakë? Pi rakit ati së shpejt, apo? Më su po vëmë dhafë mutut a disë shpej e pëse do pornujnë shenë vetë pra aha kejt e kanë karcinomin mrena ama duhet me pasë një amil një levizës për me trazu ata me janisë me funksionu me mitë mu edhe tije se aja mrena eva hasedi është mrena po duhet dikush me levizat a mu bënë shkak me leviz a një me janisë u një bobo aset se zgudzon me thonë se kam mrena zgudzon a janë shate a ti E ku shama i miri pineve? Qaj shka i ka indikësijat matë forta, e a shkel kokën, janën në komën qabë, nuk e le me cëmu. Qaj a për neve ma interesant pikeve. Por qatë ka thonë, min shërri hasidin mbrom ozot. Prej ati shka ka hased, edhe e shtin hasedin funksionën. Funksionë. Pro, kej kanë, ama do se shtinë, do, do e mulloj, do e shtridhin. Do e ngushtojnë, do se lonë vetën Me u më uboj njerëzi me aset Me, me, me, me gjëlozin gjelo, zemër Se aset një amës të mashtronët kërkush A po kini qef me ju prua argumentet Se kejt ka në aset A po idoni një dicit argumentet një një masketrin Dicit një një, një, një, një në shumë Një tëre e kateri kini bolë për sante Hoxha, hoxha ju Shka po ju ka zëndër Ku i banë aset? A kini qef me dit Qamilis ka i ruën dhem 100% jo 100% jo Ska atë përbashkët me ata kërgjohet. Ska atë përbashkët. Me atë shka ju ka bosive të ka lamohë që bërë fa shumë? Hicë. Hicë. Me atë roba qepsin shka kebë ka tesha ve mirë e jashkon ati qetër të roba qeps? Aspak. Me ka. Rëmë në zëmë. Me armi i thonë dikush. Ubre hushme. E pa shumë mirë be jetu ka vëzhu dërë. Në të ravi forë të forë të më pëtë morim vashkë e ki që liminë. Sënë pëtë diktojmë se ti i kje pak të fajë, edhe ne i kje mi pak. Ti po delë mën e armë asiftari, na po dalë mën e armë asje asije. E sënë pëtë mori në veshë bashmirë. Në që një më shumë shumë presë këtimi të, të të kuptu. Këtë një regullë. O, shka jam konë bë e kam faqë që më në gjenë në të to. E kam ngu një hoqë, ka vë pëtipë, zero bë ishë nga ta ti. E dishe e ki po është ta? Ja kej të razuë hasedin zemë në që xti one, veç nëngili gjithë aj me mirë zone, se one, a bretë se sfej një përne, aj me mu këmësu ngoshti mu abet aj me mu këmësu, cëllën brekingu ne gjati hoxën, ne gjati hoxën për 50 a këmë me mund, pakullë no, të të notët kejë gjashtajt që i ka pasër o shta seqë minë zi ka kallu kush pët lemara me të qitë këtë përmiveti që tërkanti a i nëmena jo bujko a i sh Allah, Allah, se qita për qimi ka kënuaj, që ti bojë haset hoqës. E a i ku i banë haset? Kur t'ka përthej e para dhe një arës filonit, as një roj i bari kur kënë se kalon, veç bere qiti e dhe dhejvi, të pi. Në. Me në, se. <laughs> a për një me që kjo, a për një me që. Shnajderi, shnajderi, berberi, berberi, shëqeri, shëqeri, kejtë këto punë që shdo shkojtë. Ama kresore, prej neve, maj mirë, cëllë ja maj mirë i joni. A i shka thotë, o zotë, mdihmo që ta uli këta une, ta baj pak, ta uli, ta baj pak këta, ta baj dvogël e ta muj. Cëllë ja maj mirë i për neve, që a i shka ka mujt këtë mujtë. Cëllë ja maj mirë i për neve, e, e cëllë ja maj shnojsh i për neve më shëndërë. Çajska mundjelet vetë e ka e ka ka mujt me ilaçe. Të leja më miri prej neve, çajska problemi i vet, e ka mujt me sabër. Se ti s're heqej. I gënimi në amor mi për shembë demon tin dash, ndjenimin. A ka njerëj a duhet na vë ndunë sipas feston? Jo. Bie. A ka njerëj i shka se ka me veti ndjenimin? S'ka ndjenim i shfiloni, s'ka ndjenim hiç. Ta dini se a i shka hit, s'ka jëdhënim, a ja i smut. A ja i smut. Që njonin përmonim e përja e kem jëdhimin kej, s'ka jëdhënim mrena. Ja kem nëzirë jëdhimin për trupit. E thore me amor, këti arën, shka ban ki më shku me amel arën dohanë për të ratë që qashtu a i skajtarës, ti së nëkin, edhe rasadët, argatët, për shkon me amel arën dohanë për vetë i si vetë. A, a, a, a di ki me reagu ki, a di? Ju ami gjalin skenë tuth aty ami ti apra di gjalin. Uh, a dimoën? Pra, apo baj ka me pa thëllnimin a mos me pa, se thotë çella kanë më mirë. Islami ka thon, jehnimin patjetër Allahu xhellajalu e ka mel nëve. A ja ti duhet me kon, ama nash ka duhet me bë. Kur doj ai mungrej, valën. Kur doj me librit prej vetit, valën ai ne ria ti se duhet nesër a më nëhin lufë pa u jëznu shka ka mërmenja nesër e ka vendos shkavi mirë a ka të rritur në shka duhet me bona me nëjhej kejtë jëznimin si të hushme në përqoshër e shqirë mi së eri shka mu bojnë ka po bi njerëzit e mirë jëznimi a ka na mirë mu hek a ka na mirë me konë ati jo vladhe e mi dashur kur të sulmoja në miku jëznimi duhe ki e fars qështë e kjefarës me e hunës, atëherë e kjefarës jëvnimin me e të azu, edhe mu bo shumë, shumë, shumë, shumë, shumë, përste për mu bo e ashpër, me e tu të almikun, me të këshirë, me, aj, i me jo, jo, jo, komzën, komzën a i kur të shofë e ti e me plafë, ju kur të angrejshë komës, në komës në datë volë, veç me të përme me i plafë zërraqore. Arte alia gjëmonë, rini, kështë po fol një amë do këta, a po fol një cu la jo? a i madha, më sëpëllë o në bura, më sëpëllë në gjami. Hasët e alia, kër e ka ngrejsh patën të aprese në mushrik, ka urdu post, edhe ka ngrejsh patën të aprese, e ka përstinja i pjër pungë të përtu. E ka ngrejsh patën të aprese një mushrik. Qërështu. Aqështu të shpjë. Këtë dhëmë, se kështu? Ti, ti dashtë me më prej muë unë pështina është ti shko të shpia ah, a të nështë ti shko të shpia se kur dashtë a me të prej isha jëdhënum dhe të thot e kisha inftim të të jëdhënimi ti kisha deri në fund të rëzut ake dashtë a të hek i krije nëmë në të allahu gjellë gjellalu se ti e më shrik ti duhet me të prej ama kur më pështine Ai dëgjo tash kom mashtruar po të pres për fat të çejtoni se më thot çejtoni ha biri de hop çe biri çesni se a po ve kustini çeshti çe sengoj për ata haj shko ti shtëpia ta a tçekaç holli qeshni punën tani çsti momentet rona ata edhe moholl bile ta ki islami ju tishan tani islamin ton thot është hadu la ilahe illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu sa pishte etaj maskarmitë edon jam musliman Aba, ta kini me dhije. A do ta keni me dije, e fatali e ndbut, as kë të shtëpia, e fat e ndbut. Veç ta keni me dije se në atë momentin kur akonin ngrahtën për me preka konforgjëndush. Akon i gjëndun fort, s'ka atu kesh, atu tukesh, ato puns bën tukesh. Ato punojnë me telçeteli në dorë. Ato punojnë shkoj në hey, duhet me qenë sultanat li tepër i mrol. E këta duhet me pas, ama në jetësi çështoj, që për ujin e arrat, a bën për ujin e arrat me Vadit, a duhet me? Sakovin, çka duhesh me i bó pra atij? Me shtrijo, me unë të poshtë qëndimin, thotë, bëhet ashkë. Ashkë. Ka ashkë tu, vati i tën e nesër këtu. Vati i tën e nesër. Se i avnuat jati të ujit, ama takohesh në taftën. Që dia nuk shkojnë bashkë. Te uji i yrnushëm, sa xhamis bash nuk shkojt. Takohesh në qelime, takohesh ndarsem, takohesh ndej, tabutin e xhenozës duhet me e bajt bash. Neër duhet me dal me anmikun me luftu bash. Neër me anmikun duhet me dal me luftu bash. Ska ka keç janë tonë punë për bash ta veçaja keç. Kujdes. Wala faqihul wahid ashadu ala shaitan min alf abid. Ka thonë shaitan ka thonë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, njëo për ulemave an shumë më vështir për shaitanin se nimi njërë që i bën ibadet Allahu xhalla jalalu padjuri. Weli kulli shay'in imad u imaduddin alfiq. Gjodjo ka stilin e vet, dituria është stili islamik مد طلبوا الاسلام اشما ما مرانسي اشكا ما مرانسي ان اسلام قال العلم فما مرانسي الاسلام ما ما جنديتو اي العمل افضل يا رسول الله قال زونا ان اسلام اشكا اشما ما مرانسي فما مرانسي ان اسلام ما يوت مزوني تباني ديتو فقيل اي علم تريد يا رسول الله qëllën shkenë se këj përqëllim. Tipu në thune eve me ditë, na po kemi qefë me e definu. Qëllën diturie këj përqëllim. Tha al ilmu billahi ta ala. Tha diturien e cila ta mundë thënë me njofë Allahum Jelle Jelalu qate kam përqëllim. Thoj njerët e cilët nuk nga kuptojnë me të paren, edhe se kemi svegu Allah anena në vazhdim. Nëna, po, atëherë, islami pi përjashtoj ka kejtë, shkenë të të qera, Aj, po po, po anë i ka pravë Vetëm ka jo që ta një përshë Allahu në gjëllë, gjëllë u, e gjëllu E shkëmi po shkenca veqera pravë Aha Jo kështo Të nani islam Nuk ka shkenc E cila nuk në afron me një Dhe Allahu në gjëllë e gjëllu Me përja shtim Ditha shkenca Në bojnë si të sudjohen me ulargu për e zotit Ato janë pak Allahu i ka ndalu Cëllë që janë ato Shkencën e sihrit Shkencën e magjies Allahu Gjellë në gjelalu hërëp të ka ndalu më më mësu për shka këse ajo në largon për i Zotit edhe në dal për njën i Qeprit në i dhënon këta në kemi të ndalu më më mësu do si si tjet si tjet shkenta pornografi si të i thoi diku shkenta asaj islami e i madh e ka ndalu rëp pornografi pleqët e din këta shumë mirë ka nga fjalë moderne pornografia e dini kërë i thoi pleqë që të, të gratë që ka pinojnë në kalemda, në duvarë, e këni pa? Slik, grave, pas në teshë, hajvalë hesapite, shkerënës po i thojnë, shkerënës, teri frikë nuk i kanë pasonë, shkerënës po i thojnë edhe asaj, shkerënës ta mbi pornografie, Allahu Gjelle Gjelalu, këta e ka ndalu rëpt, vizatimi me dorë, i figurave prej të cilëve në ditë në kiameti do të vuim, Allahu Gjelle Gjelalu e ka ndalu rëpt, jo nuk na afrojnë ka zoti, këto na largojnë prej Allahut xhallal xelaluh. Ama shkenca e mjekësisë, shkenca e fizikës, shkenca e kimisë, shkenca e algjebrave, shkenca e matematikës, a astronomia, seismologjia, biologjia e mos të njëi më ran. Këto janë shkencat të cilat ka një ka një me studim mirë, këytë njerëzit i bojnë, ja u bojnë njerëzve të mundun, Allahu në vetme e njoh medicina mështë folim, mështë të zgratë në heq Allah në Korani Kerim ka thonë studion e organizmin e ju më gjeni muëm ta mrena studion e organizmin e ju më gjeni muëm rena medicina, apo ta frejka ka Allah u qëllë në gjelalu kja jetë a jetë dretë për së dreti pa, pa i ra o kolla studion e organizmin vetë vetën studion e në gjoni mua a njeri nuk duhet shumë me të djunë vetë vetë kur gjon hu një element trupit tanë mere të organizmi tanë Allah në tanë gjëllë gjëllë u e gjonë më një hapë flok flok shko të berberi edhe heki me maqin kej e thuj berberit mos mi hu më shtelbi me një me një teshtë coj të shpija edhe meri ka një ka një a ma në mikroskop jo me sinë këto mikroskop ka një, ka një, meri, asë një kime se kje trash sa qetra. Kejtë kime të flogve janë me trashsi veçavec, asë një kime se e trash sa qetra. Qëto asë kje gjetë Allahun të anë? Bëlla, ma shumë nuk duhet. Ma shumë nuk duhet, për njeri në menë qërë ma shumë nuk duhet. Mbrojtja e gishti të më anën e thonit, i vunë prej onës përëndijës në vendin bashkë ku duhet asë argumenta. Vijat e gjishtit, vijat e gjishtit, sel me në gjishtin tanë, Allahu Gjelle Zhelelu i ka bo asë një njëri në botë mos t'i këtë njajt, edhe shtë në shkenstarët kër, janë zvullu, kër i kanë zbulu, kër i kanë zbulu këta pjo a konë shumë frikë, kër a zbulu që ato që për e nojmë na gjisht dikon bashkë për qatë e nojmë, nuk i gjan, në gjanë gjishti, gjishti qëtër në botë kur konë janë gëzut dhe jetarët dhe meritojn, meritojn me meritojn me i respektu për këta që e kanë zbulu mirë po Allahu gjëlle gjëlelu në surë të lëkijama në gjuzin 19 kurani kerim ka thon qka ka thon asë një gjisht gjishti qëtër me vija nuk i nxar qëllë në kurani kerim në surë të lëkijama në gjuzin 29 kurani kerim ajeti 4 apo 5 si mësë qemë si mësjepë, si mësjepë, si, më si ti kam gabu numrët. Bela këdirine ale, në nëse ueja banana. Së po du me pojtë për midën, shka i kini boju, midëve t'ju aniftarë që t'ash, ash katastrofë. Fabrikë, fabrikë, po gënë privatë, fabrikë private, jo, zhelezar, jo, zastav, jo, ves, alpina, as, bajera, as, az, as, as, as, az, as, az, be aset, fabrikë privatë. Privatë, shka do me thonë, e vejotja, veç për tije. E diri shka ikini boni, sërë, thonte. Pite uje në përmet zëjtinkave, lakreve dhe patligjonave, portokollave, urizit e mishit e tlinit e zëjtinit e, e shka mos mo. Kjo na solë, Kjo asullë, njërë po prapë se prapë, këni arë e ravin, në gjami me falë të ravinë, shkoni me fletë nëthën, kejtë që tërkush e kshirë sistemin e stërvitjes, sistemin e ndamjes për lotin u in veti, për rruzat e kuqe problem veti, për rruzat e bardhe problem veti, leukocitet problem veti, trombocitet problem veti, thartina e veshit problem veti, longu i guhës problem veti, tomlinonës problem veti, gjallë, Allah! Kush, kush, kush, kush! Qashtu t'i gjadë në më gjojë me shtinë ses, edhe me shku me pletra hata? Meri pikejt mileteve ndu njo ka njo, e shtini me një thovë të shpia jo të të në shkoflin. Pikejt mileteve ndu njo, që ato mat prakti që ka janë, shtini me një thovëm të në rrëhatë, këshirish ka bojnë ato, që t'i kishtin i fëtarë, pikejt mileteve ka një, u këno që. Allahu gjëlle gjëlelu, u ka faunë, kurani kërim, u afi emfusikum efele të psirun, në vet veti u në ju e ju ashtë po shifnja. Shemala, la ilahe, illallah Thani, a Rasul Allah Ne për të për për të për cëllën punë maherële Ti përna kalzon në eve për diturim Dërë thët, si kur se ju ka do këtive Se përgjigja s'ka ardhë me ven Thani, a Rasul Allah Cëlla punë maherële, tha me dit Thani, na për të për të për për të për të për për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të p Fa, Rasulullah al-sallat u salam, qalilu l-ilmi janfa u ma l-ilmi billah, fa pakita diturija pak, me njoftimi në Allahu Jelle Jelalu, u a shë dobish me kurthe, shumë diturije, shumë kofër, s'ka ajer për e asaj. Shumë diturije, shumë i njërim Allahun Jelle Jelalu, s'ka për e asaj gjo. Arsë t'ja lija, kërëm Allahu vajhë, ka thonë një shërë që dhe këmejle, ka për kemile ka për asemnin, el ilmu kajrum min el mal që thashtë dhe ta kritikoj dhe ta bojmë një kritik vetë vetë dhe ta kritikoj shka me shku me kritiku qërë kur kemi mësu në shkoll në për klasat e shkollës soni shkruishin dhe parolat bukra që të si për shembol mësim mësim dhe vetëm mësim këta janë gjonat shtrejta kush di mi, mi, mi kvalifiku kush di mi vlerëshu Një nga prej parolave që u shkruan krah më mirë me ditë se më pas shkruajtë më mirë me ditë se më pas. Naimi ka thonë, kush ka thonë se tash momentalisht nuk jam men. Vetëm nac ka podojë më thonë as këçëtërsen. Se këthe as se ka thonë Naimi, as se ka thënë Sudin Samibeu, as nuk e ka thonë Abdul Frashri, as se kanë thonë shkrimtar xhir shqiptar, as se kanë thonë ato arab, as se kanë thonë ato francez. Kjo nuk e, kjo është përkthimin juor shqipe. Prej shkrimtarve tonë, stambon, në ato dita kër njërës të të gjemësonin, a këtë fjallë spari herë, e ka folë alia kërra më Allahu e gjha, mirë po, ato ka pas njërës gjithë molë në gjenerata, kur kanë pas tjef dhe një fjallë qejtë, modë, me kuptim të madhë, me abot tapive të vetës, e kushe fjallëa burimi i kësaj fjallë e këshë unë, Nuk e kanë sqeguar, japë mjedisit fjaliet tuaja kanë marrë ja fillimi ja mbarim, nuk e kanë sqeguar tani fjalien që mos vjen çertë burimi kollaj pik arredi. Mamir më ditse më pas të ka thonë Azdelia. Un nuk do ta sqegoj vetëm kët, po do ta sqegoj kët fjalien se ajo është gat, nuk ka vështas. Ash deri në fund. Ka thonë khairu el ilmu khairun min el mal. A thonë dituria as më e mirë se pasuria. Mamir më ditse më pas Mirë po, ato njërë shke ka e kanë nguha dhe t'jalië në këtë fjallë, nuk janë pajtu bashkë qaqë ledhë me qe kaqë, të e ditë se Allah u ka thonë kur anë i kerim, në surë t'ul kapë në gjuzin pasmojt, el malu, el benu, në zinë t'ul hajatit dunja, pasunia edhe e vladi janë dish bukurimet matë mdojat sa i bote, pasuria edhe e vladi janë diplotësimet matë mdojat sa i bote, tha ma mira me ditë se me pasë, e u. Allahu jalla jalalu ka thon Kurani i Kerim, pasuria dhe vllati janë zbukurimet e plotësimet më loja, këto bëhat më mirë me ditën e past. Këta duhet të argumentu. Çka i ka thonë Aliu këtij shoqit në vazdim tanena? Ka thon el-ilmu yahrusuka. U përçatun e kam xhep këto fëlia aje në shkolla ku shkruhet tej pra ne shkruhet. Pi fillimit te tani mbarim. Ka thon dituria truntie, molen dushmëruj ti. Apo vetë Allimi diturija ti e të ru a re pa të dush me shku me rrit me tërfuk më njëherë a është bol me ditë se më mirë këna me ditë se më pas e l'ilmu ja hrusuka wal malu të hrusu diturija të ru në tije a molin e er ru në tij wal ilmu hakimun wal malu mahkum diturija a gjikatës a pasurija a shë gjikume Dituria është kanas. Dituria është xhikatës. A pasuria është djo e xhikume, me shkanse xhikume. E me llarën bastan 1 hektar, dejtër ma lodh kët çef krucësh me më xhir mëngjes, kthes te shtëpia fara hat se ke kish marrë hu xumin për kët vermo, mas nganjova polip ke ujë, kish lidh, kish nith moshej, e shkon ja ti montin ju i vranë ftot mirë, kur shkohesh ma 3 dit vet xhimsa, ishte qalb kje sikos. A kanë amolli jo t'i gjikum pra? I gjikuma, mutlak, e me larën grunë dënirë, bash të ushej, në datën 29 mai 1961, vërën brejshni prej, prej malsis, edhe i qonë fillet e asaj, ketë në përsoba në samollë në përsoba në ishti janë gjithë. Allahu alep, a kanë amolli i gjikum? Mirë, brejshni e merë diturirë. A i bëndë dë një herët të lasë e diturirë? Dë diturirë e, diturir? e diturir shumë ma mirë se me pasë. Në velmalu well, të në kusuhu në faka, pasunia thalia, pakohet me të dhanëme. Pasunia pakohet me të dhanëme. I ka njënë i pijuve, dhëtmi metre tokë. E pisot të të të në gjemëve. Pisot të të në njëmi metre, i kam lonë për gjamien halidependit slupqarit vakuf. Sa kërmet? Nëmëni metre, a jam në paka jo? U elmalu të në nëmë dhe, se të të të të të të të të të të të të të të të të të të A dituria duke e dhon shtohet, bota edhe më shumë. Ai pavë dallim thas djalia, me ditë edhe me pas. Pra, kët fjali as si thashë oni har ashi e ka fol nën prashri, as si e kanë fol glasërit e ti, as si e ka fol ai gjetri shkrimtar në Arabia, në Franca sorkon, kët fjali e ka fol Alia karramullahu wajha. Fjali i shtrejtit, fjali i fjalit bukur, fjalë me argumente, fjalë tje cilë të logjika e shëndosh, nuk i thënë as të har prap, e më të vërtetë është gjithmonë më mirë. Me ditë se me pasë. Allahu gjëlle gjële aluhu në i bostë mundë në të djerë, e atë që ta trasfjegoj në fundë, sante, ashë Suleiman a.s. fjali shumë e shkurt edhe dhe dhe si po me arfuni jo, i kanë sonë ja Suleiman, për nga meri Allahu ti magë, apo ki qëf ti ma mirë me ditë, apo ki qëf ma mirë me pasë. Sa cëllën për e zgjelë? Për e këtive. Sa unë për e zgjelë dhe i për e këtive ma mirë me ditë. Allahu jalla jalaluha Sulejmani alayhis salam kurka thon mamir po du me dit ja kam don edhe diturin edhe pasuri lillahi alfatih <tip> <translate> Allahu akbar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 أَذَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْدِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّفِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُّونِ اللَّهِ فَإِنْ تَبَعْلَهُ فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَمْ مِنَّا مُسْلِمُونَ الله ربا سبحانه جميع الله لمن حان سبحانه الله ربا الله, الله اكبر اكبر الحمد لله رب العالمين نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <تصفيق> الذي اصطفى لنا من عباده الصالحين وادعى لنا في ال ultimi giorni الله الله بعدك النار ووشيته حسن وايد حق وجا لهم علينا الله على الكون ابوها الله الله يا الله يا الله الله يستر الله الله مستر يا رب Al discuțiilor în aia din o Palestine din inițiene a stat de probleme economice. Coloniștii din aia din Cisjordania au blocat circulația rutieră din acest teritoriu ocupat de Israel. Allahu akbar. Allahu akbar understand me Allah— Allah Almighty— Allah Almighty Allah Almighty— Allah Almighty— Allah Almighty— يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله دائمًا عندنا الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام أهل الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لِأَهْلِ مَنْ كَسُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لِأُطْعِمَكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَى عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ طُوَّا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما وكم بربك الكريم الذي خلقكم فنسوكم فعبدنك في اي صور تماشوا او كبك كلا بل تكذبون ب دين و ان عليكم لحافظين وان عليكم لحاف Ka dunia, na kafale këdunia, na kafale na qayarati, me kreçortet e Islamin. Na kafale na qayarati, me kreçortet e Islamin. Për çata si ti më e pa, ti na kafale këdunia. Për çata si ti më e pa që në kafër në këtë dunja. Zotinë sa në kafër, të i dunja e kemi me darë. Zotinë sa në kafër, të i dunja e kemi me darë. Kemi me shku në hiret, ma zonë pra për i djene. Kemi me shku në hiret, mazata për jeni ky dyna jasnia fatame me të kemem ky dyna jasnia fatame me të kemem ramë punësinë na Zod-i bal-i emar Zva-i gal-i kurban Kod-i reti bë daimi Itak ruk-i esbet Ne të rëtman rosh gal-i Dëd-i shkoj tiyafet devda yin me shqoj me jalniman izmay libla bira dun pial matsan zoti ka po e mal ti qurban matbo kiti u ahulad se tat prasunti kisma yine sa tu che baba yan emrine zotis se sa choyanna mosi so ti kom dai ka chat sho vim tan ek bird sa bur jati bai na na ismail nit nugdik kurja Këmë shëtori, shkojë a veri nha Ksenë rove janin, e jove ne mahal Babay vet ismaj lin, pe baike kurbal ti e mor le djot turgan te na isbai let tispo meve es kurtyashi pushjalet timeshn prat